Càpsules musicals amb Rafel Corbí, el millor del pop, en aquest cas, de l'Eurodens. Real McCoy va ser un grup, o és un grup de música des d'Alemanya, Eurodance o de música pop, un projecte que va ser molt conegut internacionalment a través dels anys 90, amb cançons destacadíssimes, com aquesta que estem escoltant, anomenada Runaway. Però també conegut amb èxits eh, com el seu tema Automatic Lover, Love and Devotion, Com and Get Your Love One More Time, Another Night, o fins i tot l'àlbum Multiplatí en vendes anomenat exactament com aquesta cançó, Another Night. La formació es va fundar l'any 1989 i fins al 1995 va ser coneguda amb el nom de M. Cesar and the Real McCoy. La banda des del 1989 i fins al 1997 ens va portar un grapat de bones cançons, es varen retirar, van tornar al 1999, ho van tornar a fer del 2006 al 2009 amb una nova formació i després varen reprendre la seva carrera el 2016 amb Olaf, Jake Lizza, O.J. i Karin Kassar, però Petersen i Ibon Parker, Lisa Cork, Vanessa Mason, George Mario, MC Sarr, Jason Hammond, Gabriel Coomans, Ginger Maria Campuiz, Gemma Louis Samson o Debbie Woods i han participat al llarg dels anys. De fet, darrere d'aquestes formacions sempre es pot buscar el uh, team de producció musical que va ser el responsable del uh, succès, de l'èxit d'aquesta formació. Jürgen Wind, J. Wind i Frank Hassas. Quick Mix van escriure i produir els projectes de la formació entre el 1993 i 1994 sota el nom de Fresh Line. Això ho van fer a Berlín, a Alemanya. Durant els primers èxits de la formació i del seu èxit a Europa el 1994, el rapper alemany Olaf Jiglidza O.G.I. i la cantant americana Patricia Petersen Patsy van ser les líders de la formació com un duo entre una cantant i un rapper. A mitjans del 1994, la cantant Vanessa Mason va eh, també col·laborar amb la formació sent el seu tercer membre quan aquests actuaven en directe. Després de l'extraordinari exciten de la formació, aquests van ser oficialment declarats com a trio amb el nom de Real McCoy. D'aquesta manera es van donar a conèixer internacionalment. Yeah. Després de molts anys del trencament de la formació Peters Animation es va descobrir o, de fet, es va dir que no havien estat els cantants reals de la formació. Tots dos havien imenjat eh, les eh, veus de la cantant d'estudi Karen Kassar per tots els vídeos musicals i actuacions en directe entre el 1993 i el 1995. El seu darrer àlbum, One More Time, va ser realitzat al 1997 i la cançó Another Night està considerada per molta gent com una de les millors de la història de la música pop i del Eurodance.